In die tweedelige werk van die held oor die hemel word die dood en die ontwikkelingsweg aan die ander kant beskrywe van die politicus Robert Bloom. Hierdie revolutionair poog by volksopstand in wenin om op te kom vir die verarmde proletariaat en moet sy goeie bedoelingen boet met die dood voor die vier peloton. Na sy skielike dood verkeer hierdie siel aanvankelijk in vol sla duisternis, oor die instemmend met sy atheistische en nihilistische beskouwing. Nie is die geloof dat as jy dood is, is jy dood en dat daar nie voortbestaan in die gees is nie. Dat daar echter in sy siel op rechte liefde vir die verdrukte medemens en na uit sy kindertijd stammende vereering vir Yahshua as mensenvriend aanwezig is, blyk hierdie revolutionair vinnig ontvankelijk vir hoor inzichte te wees. Ons maak sy geestelike ontwaking mee en is getuie daarvan hoe hierdie siel in sy geestelike fantasiewereld die hierdie heer self benader word om om uit sy wereldse dwaling te verloos en om as geloutede siel tot helper en wegwijser van talloose andersiele te maak. Die werk gee diep in sig in die wereld aan die ander kant en die weise waarop hoop dier geestelike leiders gebied word om elke siel ten slotte so ver te bring dat hy die weg inslaan na sy uiteindelike bestemming.